ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمامه أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قاز المتقل muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu Kata dia marran nabiy sallallahu alaihi wasallam alam ra'at insa baki 'inda qabr Faqala sallallahu alaihi wasallam اتق الله واصدري فقالت اليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فأت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما صبروا عند الصدمة الأولى أو كما قال حدث متفق عليه. فأخذ صحبة يبنى ما أنا بن مالك radhiyallahu anhu dia menceritakan kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu jalan nabi jumpa satu orang perempuan yang perempuan ini sedang menangis di atas kubur nabi berjalan lalu kubur nabi nampak ada satu perempuan duk seriak atas kubur Fa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata tadi Nabi kata ittaqilla hawfdiri Nabi kata bertakwalah pada Allah takutlah pada Tuhan dan bersabarlah Nabi tak tahu dia ni pasal apa dia duduk kat kubur dia duduk seriyak Nabi lalu dekat dia nabi bagi nasihat dekat dia nabi kata ittaqilla takutlah pada Tuhan waqdiri dan hendaklah kamu banyak-banyak sahabat. Bila Nabi SAW kata macam tu, perempuan tu jawab ke Nabi. Dia kata, ilaika anni. Dia kata, hampir. Dia kata, hampir jajah. Dia kata, duk main sini. Ni, perempuan yang dok menangis atas kubok. Yang Nabi tegak dia ni. Dia kata dekat Nabi, ilaika anni. Dia kata, hampir. Dia kata, hampir. Dia kata, dok sini. kata, hampir jajah. Begitu musibati, Dia kata Hang tak kena macam yang aku kena Yang tahu main doa abang kata sabang Sabang ni aku kena Musibah ni kena dekat aku Tak kena kat ke hang Hang main duk suruh aku sabang Hang tak tahu macam mana diri aku menanggung musibah ni Maka dia kata dekat Nabi Dia kata Ilaika aneh Aku tak mau dengar orang duduk main suruh aku sabar Kerana aku yang merana Aku yang sengsara Menanggung musibah ni Begitu Faqilalah. Tak lama lepas tu orang habak kat dia Orang habak kat budak perempuan ni depa kata innallanabiy sallallahu alaihi wasallam ta tahu dah orang yang kata pi jauh, -jauh tadi tu siapa dia itulah nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta dia tak kenai rupanya dia tak kenai kata orang tu tu nabi muhammad kawan ni bagi nasihat dekat dia dia marah kawan ini. Pasti dia sedang ditimpa musibah dia sedang terukara Hang senang senang mai tu aku sabar. Hang tak tahu macam mana derita, macam mana sengsara aku duk tanggung benda ni. Hang tak tahu. Yang tahu mai duk suruh aku sabar, maka dia halau orang yang dia duk suruh dia sabar ni. Orang hang dekat dia, kamu tahu tak orang yang kamu halau tadi siapa? Orang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar kata orang tu cari Nabi fa atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, sampai di pintu rumah Nabi, fa lam tajid 'indahu bawabid. Dia kata yang kata Nabi ni rumah pun tak ada orang tunggu pintu. Tak ada gas nama besar Nabi Muhammad nama besar semua orang kenal Nabi Muhammad Nabi Muhammad ni nabi Nabi Muhammad ni pemimpin Nabi Muhammad ni ramai orang sayang dekat dia di rumah dia orang jaga pintu pun tak ada tak nampak macam orang besar bila dia jumpa Nabi SAW perempuan ni kata dekat Nabi dia kata lam a'arif dia kata aku minta maaf lah. Sebenarnya aku tak kenai kata kamu Nabi. Dia kata aku minta maaf lah. Aku bukannya nak tunjuk tak elok perangai dekat kamu. Aku tak kenai kata kamu Nabi. Minta maaf banyak-banyak saya -banyak. kata. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda. Nabi kata inna maqbaru 'inda fadma al-ula. Nabi kata sabar tak sebenar-benar sabar ialah apabila orang tu boleh tahan masa musibah mula-mula kena dia mula-mula kena musibah tu dia dah sabar dah dia dah ingat dah ini musibah ini ujian daripada Allah dia boleh terima ujian ni dengan tenang ini orang bagus Nabi kata dia sabar dengan musibah yang menimpa dia Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah Hadis itu Hadis sahih disepakati semua ulama Mengatakan dia hadis sahih Daripada hadis ni dapat kita faham Bahawa yang pertama Nama kata manusia Lebih-lebih lagi Islam Dia akan kena uji dengan Tuhan Kena Lagi besar perjuangan Lagi besar ujian Kena. Dan ujian dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk kena penjara. Kadang-kadang dia main dalam bentuk ugutan. Kadang-kadang dia main macam-macam. macam-macam Diri yang kena, diri yang menanggung sahaja yang tahu. Orang yang melihat, boleh kata apa dia nak kata. Tetapi orang yang kena, dia saja tahu apa yang kenakan dia. Yang kedua, hanya orang yang kena ujian yang tahu betapa sakitnya kadang-kadang bila ujian main ke dia sakit yang kadang-kadang orang tengok kot jauh orang tak nampak sakit tu tapi dia sendiri tahu macam mana sakitnya ujian yang kena ke dia dan kadang-kadang orang yang kena uji yang kena uji sakit ni tak boleh cerita ke orang tak boleh cerita dia boleh cerita sikit tapi banyak lagi dia tak boleh nak cerita ke orang kalau dia cerita lagi besar ujian nanti main ke dia Yang ketiga daripada hadis itu dapat kita faham bahawa bila kena uji kita kena banyak sabar. Bila kena uji sabar kena kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ali imra ayat 200, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, yasliru bersabarlah, wafabiru dan cukupkanlah kesabaran itu. Bersabarlah, dah sabar saja doa lagi. Tuhan kata, wafabiru bagi mantap kesabaran itu. Kalau tak boleh tahan, contoh, berhenti ya, tak mengajak dalam masjid. Kalau tak boleh tahan berhenti lah ya. duduk di rumah orang pun tak kacau kita tak ada siapa nak pakai kita tak ada siapa nak guna kita tak ada siapa nak buat apa kat kita apa-apa-apa dia ni bukan siapa-siapa duduk di rumah aja sebab pun tak kacau dia macam ada benda nak abang tapi tak terbit bagi habis, habis, habis, habis begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita dan ujian ni Allah sebut dalam ayat 155 surah al-baqarah a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa lanabluwanakum bishay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyirish-sabirin sadaqallahul azim maksudnya Allah berfirman dan kami akan uji kamu sikit Tuhan kata bishay bishay maksud sikit Sikit. Tuhan kata wala nabluwannakum bi syai' min al khauf kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Kamu mungkin kena ugut, kamu mungkin kena goda, kamu mungkin sikit Tuhan kata kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan. Wal kamu akan diuji dengan sedikit kelaparan. Wa naqsin amwal wal anfut was dan kamu akan diuji dengan sedikit kekurangan harta benda. Kamu akan diuji dengan sedikit jiwa. Kamu akan diuji dengan sedikit buah-buahan dan sebagainya. Kalau dia orang yang buat tanam-tanaman, Allah test dia dengan buah-buahan tak menjadi dan sebagainya. Ini ujian Allah. Ikut dia siapa. Kalau dia orang meniaga, Allah test dia dengan kerugian dalam perniagaan. Kalau Allah test dia, kalau dia tak ada apa, dia cuma seorang ibu, seorang bapa, Allah test dia dengan kesakitan, penyakit yang Allah bagi dekat anak dia. Allah akan uji manusia dengan macam-macam bentuk ujian. Tuhan kata-tati, bagilah berita gembira kepada orang yang sabar. Bagi berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau dia sabar, Allah SWT akan bagi dekat dia khabar baik di hari akhirat nanti. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kilihan. Imam kita, imam mazhab syafi'i. Imam kita, iaitu imam syafi'i. Imam kepada mazhab kita, mazhab syafi'i. Imam Syafi'i bukan kekiana. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Syafi'i ni, dia ni dua-dua mak dia, pak dia dua-dua keturunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Belah pak pun tersangkut dengan Nabi, belah mak pun tersangkut dengan Nabi. Dia dua-dua belah belah mak belah ayah dua-dua sangkut dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada hari Imam Hanafi wafat. Imam Hanafi mati hari itu. Hari itulah lahir Imam Syafi'i. Sembilan tahun sudah hafaz Al-Quran. 30 juzul hafaz, ingat dan boleh terbit hukum daripada Quran. Umur 9 tahun. 10 tahun hafaz kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Muatta. Umur 10 tahun hafaz. siap. Word by word yang ada dalam kitab Imam Malik itu dihafaz oleh Imam Syafi'i. Umur 15 tahun pihak berkuasa Madinah memberi kuasa kepada dia untuk keluar fatwa untuk digunakan pakai oleh semua orang yang ada di Madinah. Umur 15 tahun sudah boleh keluar fatwa di Madinah. Seorang ulama yang begitu punya hebat, yang begitu punya berilmu, yang begitu banyak sumbangan untuk agama, untuk Islam dan sebagainya, dituduh dia ni pro Syiah. Imam siapa Ujian dekat dia ni, dia dituduh satu orang yang pro syiah. Dengan kerana tu dia ditangkap dan dipenjarakan. Imam Imam Zahak semua kena penjara. Dia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian daripada penjara Yaman, dia kena penjara di Yaman. Daripada Yaman nak bawa pi dekat Khalifah Harun Al Rashid di Baghdad tu dalam keadaan tangan dirantai dan kaki dirantai disuruh berjalan redah padang pasir dua bulan perjalanan baru sampai di pardang ni hak kita senang-senang disebut Imam Syafi'i Imam Syafi'i tahukah kita apa yang dilalui oleh Imam Syafi'i? semata-mata kerana tuduhan orang tuduh kata dia pro syia dia ditangkap, dia dipenjarakan, dirantai tangan dan kaki. Dan ketika nak dibicarakan, dia dibawa daripada Yaman tempat dia dipenjarakan, dibawa dalam keadaan berjalan kaki. Redah Padang Pasir 2 bulan perjalanan sampai di Baghdad. Mengadap, mengadap Khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah pada masa itu, Khalifah itu Khalifah Harun al-Rashid. Bila sampai di depan Khalifah, tiap-tiap orang ulama' yang ada pada masa tu yang dituduh pro-Sya'ah, dipanggil sorang-sorang masuk jumpa Khalifah. Khalifah sendiri interview mereka ni. Nak membuktikan kamu betul pro-Sya'ah ke ataupun toknaan orang saja dekat kamu. Masuk, tanya, masuk, tanya. Yang mana fail, pancunglah tu juga. Tentang kena baca sejarah tu, tentang. Bila baca sejarah, baru kita tahu ini laluan. Rupanya yang terpaksa dilalui oleh ulama ulama Sya'am ni. Bila sampai giliang Imam Syafi'i masuk, masuk sampai di depan khalifah. Dia bagi salam dekat khalifah. Dia kata, Assalamu salamu ya amiral mu'minin wa barakatuh. Sama mana tak kenal salam dia? Dia bagi salam dekat Harun al rashid Dia kata, Assalamu salamu ya amiral mu'minin wa barakatuh. Dia kata. Dia tak sebut warahmatullah. Sebetulnya dia kata assalamu ya amiral mu'minin wa rahmatullah wa barakatuh. Sebetulnya begitu. Dia tak sebut wa rahmatullah. Dia kata dekat Harun Ar-Rasyid yang nak membicarakan kes dia, dia kata assalamu ya amiral mu'minin wa barakatuh. Bila dia bagi salam lagu begitu, Harun Ar-Rasyid jawab, dia kata wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dia jawab penuh macam tu. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Imam. Dia kata, kenapa kamu bagi salam tidak mengikut cara sunnah? Pasal apa yang bagi salam tadi? assalamu salamu alaika ya amiral mu'minin wa barakatuh. Pasal apa langkah wa rahmatullah? Pasal apa kamu bagi salam tadi tidak mengikut cara sunnah? Tak ikut cara Nabi punya bagi salam? Pasal apa? Imam Syafi'i in ini cerdik. Dia jawab dekat khalifah Harun al-Rashid. Dia kata, aku tidak sebut wa rahmatullah kerana aku tahu rahman Allah sudah sedia ada dalam hati kamu. Bukti dia pasal kamu jawab tadi, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku tak ucap rahmat kepada kamu pun kamu ucap rahmat kepada aku. Aku pasti kamu seorang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Aku tak sebut pun tak apa dah. Benda tu ada dalam diri kamu. Dia kata dia sedikit Jack lah yang tu dalam bahasa Allah orang kata Jack Imam Syafi'i Jack Khalifah Harun Ar rashir dalam keadaan dia dah tengok dah kawan-kawan dia putih tengok pamai dah dia Jack Khalifah Harun Ar rashir bila dengar macam tu rasa lembut hati siapa tak syok kena Jack yang tak syok ni kalau orang duk hantam juga kan dia boleh main masjid lambat Kalau orang je, okay. Jack, Harun ar rasyid bila Imam Syafi'i, satu Imam yang terkenal, dari segi ilmunya, dari segi waraknya, dari segi tawaboknya, dari segala segi, tiba-tiba dia angkat khalifah macam tu. Dia angkat khalifah Harun ar rasyid ni. Dia kata, rahmat sudah ada dalam hati kamu bukti dia, walaupun aku tak ucap warahmatullah, kamu ucap dekat aku. Aku yakin kamu khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Bila dia dengar macam itu, dia syok. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, boleh tak kamu bersihkan diri kamu daripada tuhmahan? Dia katanya. Kamu dituduh sebagai orang yang menyokong syiah. Jelaskan kepada aku. Imam Syafi'i terus baca ayat Quran. Dia kata, Allah berfirman dalam Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi an tusibu qauman bi jahalah fatusbihu ala ma nadimin sadaqa allahul azim -al dia kata allah sebut dalam quran wahai orang-orang yang beriman kalau mai dekat kamu satu orang bawa berita sedangkan dia ni kamu tahu dia fasik dia ni pun sembang on and off tenggelam timway tiba-tiba dia bawa satu berita main dekat kamu berita nak tohmah orang macam aku dia kata Fatabayanu. Tuhan kata cek dulu berita yang dia ni bawa dia tahukah asai usir berita yang dia bawa ni ataupun dia pun dengar ujung-ujung telinga dia pun tak tahu hakikat sebenar cerita yang dia bawa Antusibu bijahalah supaya kamu tidak tuduh satu kaum dalam keadaan kamu tak tahu sebenarnya apa sebenar yang berlaku Fattus bihu ala ma faal tum Tuhan kata kalau kamu tuduh satu orang secara melulu, kamu akan jadi orang yang menyesal selepas ini. Bila dia baca ayat tu, dekat Harun al Rashid, Harun al Rashid ni orang Arab. Bila dengar-dengar macam tu lembut lagi hatinya. Dia. dia kata tak apa? Sila kamu bersihkan diri kamu daripada Tuhan. Betulkah kamu ni pembawa syiah dan penyokong syiah? Imam Syafi'i bangkit berdiri di depan Harun al-Rashid Dia kata ya mu'minin. Kalau sekiranya kerana aku kasih dan sayang kepada Nabi dan keturunannya Aku dituduh Syiah Biar satu dunia kata aku Syiah Dia kata Kalau kerana tu Kerana aku sayang Nabi Kerana aku sayang keturunan dia Aku dituduh Syiah Biar aku rekod orang kata aku Syiah Dia kata Harun Ar rashid bila dengar macam tu, dia panggil Imam Shafi'i Maiduk dekat dia. Dia kata, bersenang-senanglah kamu. Kamu perlu menjadi penasihat aku. Terlepas dia daripada hukum yang sudah pun kena katil ke beberapa orang sahabat dia sebelum itu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Daripada kisah tu, balik fikir. Balik fikir. Banyak benda kalau kita nak buat post daripada kisah Imam Shafi'i yang kita cerita tadi dan banyak pengajaran dan banyak rahsia yang boleh kita korek yang kita gali yang kita boleh jadikan dia sebagai pedoman kepada kita kalau sekiranya kita nak benar-benar nak mencari kebenaran dalam agama kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah kita menggunakan Bahrul Madjid jilid 1 Bahrul Madjid jilid 1 kita memilih untuk baca Bahru'l-Mazi jilid 1. Jilid yang sepatutnya kita baca mula-mula. Sebelum kita baca Bahru'l-Mazi ni, ni patut kita baca dulu. Tapi dia tersinggal. Kita pilih untuk baca di masjid ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita lebih jelas tentang kaedah Bahru'l-Mazi ni. buka Muka Sobat 2. <coughs> jilid 1 Muka Sobat 2. Macam biasa dia start dengan hadis Nabi nazarallahu imra'an sami'a maqalati fawaaha fa'addaaha kama sami'aha. Di bawah tu dia tulis hadisun syariif. Maksudnya ialah Nabi bersabda nazarallahu imra'an Allah akan bagi seri kepada muka satu orang manusia sami'a maqalati yang dia mendengar kata-kata Nabi janji, siapa yang rajin dengar hadis Nabi, Allah akan bagi muka dia ada seri, ada nur. Nur Islam dan nur iman. Apabila dia dengar saja kata-kata Nabi, dia ambil guna, ambil pakai pada diri dia. سميعها, dan dia menyampaikan seperti mana yang dia dengar kepada orang lain. Allah akan bagikan jernih wajah kepada dia. Mudah-mudahan kita dok baca Bahrul Madin ni adalah kitab hadis, hadis Imam At-Tirmizi. Al Mudah-mudahan Allah bagi kejernihan pada rupa dan pada hati kita dan Allah terima kita sebagai hamba Kata dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi manna 'alaina bi fadlihil Ini ulama, uh, ulama besar-besar ni tuan-tuan, bila tulis kitab ataupun dia nak mula bercakap, dia mesti start macam ni. Dia mesti start macam ni. ...itu sebab kita kalau nak akad nikah... ...kita bagi khutbah nikah. Khutbah nikah juga disunatkan mula dengan puji nama Allah dan sebagainya. Kita nak mula bercakap disunatkan mula dengan puji nama Allah. Sebab ini budaya hidup orang Islam. Puji Allah SWT. Dia nak mula tulis kitab ini. Dia kata... ...Maksud dia segala puji bagi Allah. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita... Kelebihan yang menyeluruh. Tuhan bagi kat kita ni macam-macam kelebihan. Allah bagi dekat kita sihat. Sihat ni kelebihan tuan-tuan. Berbanding dengan orang sakit. Allah bagi dekat kita ilmu. Ilmu ni kelebihan. Dengan ilmu kita boleh menimbang sesuatu benda dan kita boleh tahu baik buruk sesuatu benda. Maka dia kata segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan kelebihan yang menyeluruh iz manna alaina bi Muhammadin afdal al khalq lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa anugerahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling baik di kalangan makhluk yang ada Nabi Muhammad ni makhluk paling baik Allah bagi kat kita suruh kita jadikan dia tu pimpinan kita fahadana ila dinil haq Maka Nabi Muhammad dengan petunjuk Allah Dia tunjuk kepada kita agama yang benar. Tentuan kita hiduplah ini kita berpandukan Quran dan Hadis Nabi kita berpandukan dinul nul agama yang benar. Wasiratil Mustaqim dan kita berpandukan jalan yang lurus iaitu Islam. Wa shadu Allah ilaha illa Allah wahaqdafula sharikalah al kareemul halim. واكدوا ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجليل adapun kemudian daripada itu maksud adapun kemudian daripada itu amadak Ha, kita dengar dalam kotabah Jumaat Orang-orang nak baca kitab Bila habis dia puji Tuhan semua Dia kata amma ba' Amma ba' maksudnya Ada pun kemedian daripada itu Maka lebih dahulu Daripada aku masuk dalam mengarang kitab ini Dengan tawabok Aku ke, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya dipohon kepadanya Tiadalah salah menerangkan sedikit perkataan ini Kepada segala saudara dan tengok ayat ulama-ulama dulu. Belagak sombong tak ada langsung. Tak ada langsung dalam diri dekat ni. nak hasilkan kitab ni Bahrul Mazid 22 jilid, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazid yang kita nak baca ni 22 jilid dia nak tulis kitab yang jilidnya sampai 22 ni dia kata aku merendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta Allah tunjuk dekat aku Allah lagi kekuatan dekat aku aku nak tulis kitab ni adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih maka sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya ni, dia nak tulis ni, dia nak tulis baharul mazi, kitab hadis acir mizi ni, dia nak tulis ni dia pergi mengaji dulu, dia mengaji hadis-hadis acir mizi ni mengaji daripada cok guru dia dulu dia mengaji, dia ambil faham dia khatam bukan sekali, beberapa kali khatam hadis ni, baru teringat balik nak tulis pasti apa? dia kata, pasti aku rasa tertarik dengan hadis-hadis riwayat acir mizi ni aku rasa tertarik, dia kata, untuk nak tulis benda ni tetapi itu dia kata oleh kerana aturan dan kenyataannya pada segala hukum syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata tengok hadis-hadis imam at-Tirmizi ini tegak cantik. dia mengikut syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis serta diikutnya tiap-tiap hadis keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab empat yang ma'aruf. Bila baca hadis cermizi ni dia hurai. Macam kita duduk baca tu lah. Dia hurai. Apa kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hanafi? Kadang-kadang dia buat main mazhab yang tak popular. Seperti As-Sawri. Kita biasa jumpa. Alif Lam Sawaw Roya. As-Sawri. As-Sawri satu mazhab. Tapi mazhab kecil dia kata dia boleh karang macam tu kitab ni dia kata merujuk kepada mazhab yang empat, ditambah lagi mezahat-mezahat lain yang tidak popular, dia kata nak terang tentang hadis al-Termizim maka jangan bicara lagi pada sanat hadis itu bukan main lagi diperhalusnya, dia kata kalau tengok dari segi sanat, dari segi jalan nak terima hadis, diteliti hadis-habisan bila dia nak kata hadis ni hadis sahih, dia cek habis dah. Dia cek habis dah. Siapa yang periwayat hadis ni, hadis ni matan dia macam mana, cek habis dah. Dah pasti dah memang hadis. Baru dia letak hadis ini hadis sahih. Dia kata, tuan-tuan, ulama' dulu buat kerja keras. Siang malam buat kerja ni, nak himpun hadis-hadis ni, nak bagi maik kat kita. Kita hanya disuruh baca aja hadis-hadis ni dan nanti faham apa maksud dia dan lain daripadanya ha? daripada beberapa ilmu dalam kitab Akhir Mizi ni dia kata bukan hadis sahaja bahkan ilmu tafsir pagi kita baca di masjid ni dah khatam itu ni tafsir kelebihan surah yasin, saya kelebihan suratul kahfi, kelebihan ayat kursi dan sebagainya itu cerita tentang tafsir dan dalam kitab ni juga ada cerita tentang fiqh kita tu baca apa kata mazhab Syafi'i dalam soal cucuk Hajarul Aswad misalnya itu cerita tentang fiqh satu kitab yang merangkumi macam-macam bidah ni yang kata kita kitab, kitab Bahrul Mazid hadis At-Tirmizi dia kata kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan aku menghadap guru aku hadrah sahibul fadilah Maulana murabbi arwahana alustaz alakbar alshaykh muhammad ibrahim alsamaluti min hay'at kibar alulama alazhar alsharif qul hadith yang masyhur dia mengaji berpuluh-puluh tahun di jam'a sayidina husain cucu nabi sallallahu alaihi wasallam di kota qahirah mesir dekat alazhar alsharif dia tu dia kata dia mengaji ni dia mengaji kitab hadis yang kita duduk baca ni. Dia mengaji daripada Tok Guru dia. tuan, -tuan tengok dia nak sebut nama Tok Guru. tu dia karang berapa punya panggilan. Menunjuk kata dia hormat sungguh Tok Guru dia. Maka tidak heran ilmu yang ada dekat Sheikh Idris Al-Marbawi. Yang tulis kitab kita duduk baca ni ilmu macam laut. Dia menghargai guru dia yang ajak dia ni, dia menghargai. Dia sebut itu guru aku hadratu sahibul fadilah. Sahibul fadilah maksudnya tuan punya kelebihan. Dan tuan-tuan dengar selalu kita mempersilakan sahibul fadilah ustaz sekian-sekian. Sahibul fadilah tu bahasa Arab, maksudnya orang yang mempunyai kelebihan. Guru dia, dia kata sahibul Fadilah orang yang mempunyai kelebihan, maulana, dia tuan kepada kami semua. Dia kata, murabbi, dia juga orang yang mendidik kami. Murabbi arwahana, dia mendidik roh-roh kami. Al-Ustazul Akbar, dia ustaz yang cukup besar, guru yang cukup besar. Dia kata, al-Syeikh Muhammad Ibrahim al-Samaluti, tu nama tok guru dia. Tok guru Syekh Idris al-Marbawi. Kita tak ada budaya tu dalam masyarakat kita, budaya hormat guru tak ada. Mengaji sekolah rendah, masuk sekolah menengah, tak kenal dah cikgu sekolah rendah. Tak kenal dah. Dah, kita tengoklah masyarakat kita lah ni. Anak-anak kita lebih-lebih lagi. Hari ni anak muwek dengan guru jumpa di supermarket. Cikgu duk berdiri depan dia nak bayar dekat cashier supermarket tu. Cikgu duk berdiri belakang dia tak tegur. Dia tak tegur. Kalau dia mengaji pandai, boleh mengaji sampai masuk universiti, keluar gaji belah-belah ribu. Dia tak pernah sebut, kata guru dia berjasa mendidik dia, dia tak pernah sebut, dia kata dia pandai. Ini budaya ada dalam masyarakat kita. Tonton tengok budaya yang ada dalam masyarakat ulama'-ulama' dulu. Guru dia, dia ingat. Maka tidak heran, ilmu mereka ni ilmu yang penuh keberkatan. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah kira Dia kata guru dia ni seorang guru hadis yang masyur. Guru dia ni muhadis. Seorang bukan sahaja mengajar hadis bahkan dia ahli di dalam ilmu hadis. Contoh yang kata Syekh Muta'i. Orang tu sebut orang yang mengajar di Mesir. Balik-balik mereka kenal. Kalau lebih lama-lama dululah. Mereka kenal Syekh Muta'i ni. Syekh Muta'i ni di Mesir ni dia ulama hadis. Dia muhadis. Kalau dia nak baca satu hadis, dia sebut ni. Dia sebut rawi hadis ni. Kalau ada berapa orang, tujuh orang, sepuluh orang, dia sebut nama seorang-seorang ni. Dia ingat. Dia tak baca buku ni. Dia ingat. Hadis ni siapa yang riwayat. Kalau tujuh orang, tujuh orang nama dia sebut. Dan tiap-tiap nama yang dia sebut tu dia tahu mereka ni siapa, mereka ni beranak bila, mereka ni orang macam mana. Dia tahu satu-satu kalau tujuh orang, tujuh orang dia tahu baru dia baca hadis dan dia ingat sampai ribu-ribu hadis. tuan-tuan, ni yang katakan ulama usah Syih Muta'i ni, dia nak sebut dia nak sebut nama-nama perawi hadis. ni dia sebut nama tu nak sebut nama tu ayat mata dia keluar dia dah sebut nama tu ayat mata dia keluar pasal apa? pasal dia sebut nama mereka ni dia kenai mereka ni kenal dari segi ilmu, dia kenai mereka ni ayat mata keluar dia menghargai ilmu orang-orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silih. Dan dia ni mengajak berpuluh-puluh tahun di masjid Jami' Sayyidina Hussain di kaherah Berpuluh tahun dia mengajak di masjid tu. Begitu. Dia kata, maka sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata, ni Syedris Al Marbawi, ni bila dia ada belajar hadis-hadis kermizi, kita ada baca dalam Baharul Madi, ni bila dia ada belajar, ni dia rasa, dia rasa lazat macam madu. Dia kata, hadis-hadis ni bawa kemanisan kepada diri dia, bawa kemanisan dalam hidup dia dan sekaligus menjadi manis iman dia. Dia dengar hadis Nabi ni, dia, bila dia dengar tu dia rasa selesa, dia rasa sedap, dia rasa sejahtera, dia rasa manis ilmu hadis yang dia tu belajar ni. Ini Syekh Idris Al-Marbawi tuan-tuan, dia belajar macam tu. Dia kata, maka sudahlah aku rasa macam minum madu. Dia kata, bila belajar hadis termizi ni. Maka dengan kerana itu, bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan lupa. Tiap-tiap pagi. Dia mempunyai komitmen yang cukup tinggi. Tiap-tiap pagi pergi mengaji dekat Tok Guru dia. Tak mungkiah sehari pun. Duduk tunggu aja, Duduk tunggu cerah hidup aja nak pergi mengaji. Duduk tunggu cerah hidup. Nabi pergi. Tiap-tiap pagi dia kata aku mengaji hadis cermizi daripada Tok Guru aku ni. Iaitu kemudian daripada Khattam mengaji sahih Muslim kepadanya. Dengan beberapa banyak ulama' yang mendapat syahadah tinggi dan rendah. Dan beberapa ratus murid Al-Azhar. Sebelum dia belajar sahih cermizi ni Dia dah belajar dah kitab sahih muslim Daripada tok guru tu juga Belajar sampai khatam dah Lepas tu belajar sahih cermizi pula Dia belajar satu-satu hadis ni Dia cukup faham tentang ilmu hadis. Ini Syekh Idris Al-Marbawi Orang Malaysia juga Orang Malaysia ni baru boleh kita kata Malaysia boleh Ni baru boleh kata Malaysia boleh Macam ni ...muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian, manakala aku pulang ke rumah, maka tiada'lah lagi berpaling. Melainkan aku jalankan batang kalam aku di pipi sahifah-sahifah. Sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya. Dia kata, bila aku pergi mengaji, aku balik ni, aku catit balik apa yang aku mengaji tadi. Aku tulis di atas kertas banyak-banyak. Dia kata, ini cara nak ingat. Kita main mengaji kita ada kitab satu cara nak bagi kuat ingat apa yang kita mengaji. Kita main mengaji kita ada buku sikit dua catit apa-apa yang penting ini kata cara nak kuat ingat. Kita main mengaji bawa kaset rakam ini cara nak kuat ingat. Kalau apa apa tak tak main dia dengar saja bukan tak ingat tapi cepat lupa. Ini yang tu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah dia kata berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Al-Shafi'i di dalam Al-Om -Um, dan perkataan Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan perkataan Al-Qispallani dan Ibnul Arabi dan lain-lainnya bila aku dok sekarang balik ni kitab ni dia kata aku ambil sikit daripada Imam Al-Shafi'i aku ambil sikit daripada kitab Imam Nawawi aku ambil sikit daripada Qispallani aku ambil sikit daripada Ibnul Arabi tu hak kita dok baca tu kita jumpa kadang-kadang dan berkata Ibnul Arabi dan berkata Al-Shafi'i ini atas inisiatif atas daya usaha Sheikh Idris Al-Marbawi. Dia pekejap lagi, dia pekejap lagi nak bagi kat kita ilmu dia nak bagi kat kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah ini dan ialah semata-mata ikhlas hati aku bagi wajah Allah kerana mensiarkan hadis Nabi SAW aku buat ni dia kata tak ada tujuan lain melainkan semata-mata kerana nak cari kerebaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tua je saya kata tentu, tentu dia bukan dapat royalty ni sekupang pun dia tak dapat kitab orang dia ulang cetak sampai kembang tulisan ni dia tak dapat royalty sekupang pun dia harap Allah aja bayang kat dia royalty saya dah cerita dah dulu. Dia buat satu lagi kamus. Kamus Arab Melayu. Kamus Al-Marbawi dia panggil. Dia buat kamus Al-Marbawi. Sampai hari ni tak ada satu orang yang pandai bahasa Arab boleh buat kamus lebih baik daripada kamus Al-Marbawi ni. Tak ada seorang pun yang boleh buat lebih baik daripada tu. Ada satu syarikat pergi jumpa dia. masa dia duduk di Mafer dulu sebelum dia balik ke Malaysia. Satu syarikat pergi jumpa dia di Mafer minta izin. Minta izin mereka nak modernize kitab. Kamus Al-Marbawi ni. Sebab dia bahasa dia macam bahasa Baharul Mahzi ni. Dah bahasa lama sikit. Mereka minta nak modernkan sikit. Bahasa Melayu yang ada di dalam Kamus Al-Marbawi ni. Mereka pergi jumpa dia. Mereka minta izin. Mereka nak modify. Nak modernize bahasa tu. Dia hambat mereka balik lah tu juga. Dia kata kalau mu pandai. Dia kata mu balik buat Kamus sendiri. Dia kata jangan duk pindah dia buat. Ini. Ulama' dulu tuan-tuan. Dia buat bukan kerana nak cari keuntungan atas dunia. Tiba-tiba mai satu orang nak pergi nak modernize kitab dia dan sebagainya. Tah, kata-kata dia hampa pindah-pindah pergi -pindah, pindah, lari maksud. Daripada maksud yang dia nak bubuh sebenarnya. Dia tak mahu macam tu. Kalau mu pandai, dia kata mu pihak sendiri. Ayah ini yang kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata, dan meninggikan kalimatullahi iyal uliya. Dia kata, aku buat kitab ni ni kerana semata-mata niat aku nak supaya kalimat Allah ni tinggi di atas muka bumi Allah. Kerana tu eh, dia kata. Yang dia kata, kepada segala saudaraku yang tidak tahu bahasa Arab. Dia kata, kita Kitab ni semua dalam bahasa Arab. Dia pergi belajar dekat guru Arab mengaji dalam bahasa Arab dia balik mai dia alih dalam bahasa Melayu ni hak kita untuk baca lah, dia alih mai ke bahasa Melayu dia tulis dalam bahasa Melayu dia kata tujuan dia satu aja supaya orang yang tak faham Arab boleh baca khazanah ilmu Islam ni baca dan supaya dengan itu kalimah Allah tinggi di atas muka bumi tu pun tak baca tak baca muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kira dan dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya menfaatkan bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia minta dekat Tuhan, mudah-mudahan kitab yang dia tulis ni dapat diambil manfaat oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diharapkan jadi pecaruhan yang jadi pahala di sisi Allah di hari akhirat. Mudah-mudahan dia hak tulis pun dapat pahala di sisi Allah dan mudah-mudahan orang yang baca pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dan kiranya tiada'lah ia hujah ke atas ku di sana dan mudah-mudahan dengan aku tulis kitab-kitab macam ni di hari akhirat itu Tuhan tak salahkan aku ada ilmu tapi tak sebab dekat orang mudah-mudahan aku tak dipersalahkan Takut kuat kan kita tahu satu dua benda sepatah dua dalam ugama dia kata anni walau ayat. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun potong ayat Dengar daripada Nabi sepotong ayat pun kena habakkan ke orang lain. Ini Allahuakbar. Banyak ayat dia ada kita. Kita tak cerita kat siapa. Tak habakkan orang. abang kita seorang aja Di sana itu kita akan dipersoal oleh Allah. Kamu dah ada banyak ilmu. Apa yang kamu bagi dekat orang lain? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata maka dengan kenyataan yang di atas tadi. Dan lagi akan datang ini. Maka aku namailah kitab aku ini. Dengan nama Bahrul Madi. Dia kata dia. Ni berdasarkan cerita-cerita tadi sebab-sebab yang menyebabkan dia tulis kitab dan sebagainya, dia kata maka dia punya dofikir apakah nama yang paling sesuai nak buat dekat kitab ni. Dia kata dia nampak Bahrul Mazi itu paling sesuai. Bahru makna dia lautan. Al Mazi makna dia madu, hani, madu. Kitab ni dia buka nama Bahru'l-Mazi maksudnya Lautan Madu. Sebab apa? Sebab dia bila mengaji dia rasa manis aja ilmu ni. Rasa manis macam madu. Maka dia namakan kitab dia Lautan Madu. Kena tahu orang tu. Saat ni orang duduk tanya. Dia kata orang tu mengaji Bahru'l-Mazi. Kata Bahru'l-Mazi ni apa makna dia? Dia kira Arab lah. Tidur abad orang dulu tu karut lah. Dia kira Arab lah. Dan tahu orang lah Arab apa makna Bahru'l-Mazi tu. Dia ni kira duduk mengira-kira tu nak murah. Ayah kita tahu, Bahrul Mazi Bahrul Lawtan Al Mazi Madu. Begitu. Dan dia kata Bahrul Mazi li sharhi mukhtasar sahih al-Tirmidhi. Fa as'alullah al al-Karim an yu'inani 'ala takmil hadha al-kitab. Wa an yuwaffiqani ila tariq al-fawaa wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dia nak start kitab dia kata fa as'alullahal karim aku minta kepada Allah Tuhan yang maha mulia an yu'inani ala takmil hadzal kitab agar Allah tolong aku dia kata untuk aku sempurnakan penulisan kitab ini wa an yuwaffiqni ila tariqil Mudah-mudahan Allah taufik, Allah tunjukkan kepada aku jalan yang membawa kebaikan. Wa hadi wa ni'mal Dan dialah Tuhan yang cukup segala nikmat yang dia bagi dekat kita semua. Cukup Tuhan bagi dekat kita. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Saudara-saudara, tolende di situ Muhammad Idris Al-Marbawi. Kita baca sikit. Dia kata tujuan dan kaedah kitab ini. Ni. Kita nak baca ni dia ada faedah dia. Ketahuilah saudaraku. Tiadalah aku terjemahkan kitab sahih At-Tirmizi itu pada sanatnya. Bahkan telah aku tinggalkan titihannya dan juga bahasnya sama sekali. Kerana menuntut rengkas pada matanya. Dia kata kitab sahih cermizi ni dia tak akan bincang dari segi rawi-rawi ni siapa dia, dia ni macam mana, sehap. dia tak akan bincang, dia tak akan fokuskan ke situ. Setengah kitab hadis, dia bincang. Bila kataan Abi Hurairah dia cerita, Abu Hurairah ni siapa, dia ni beranak di mana, dia masuk Islam bila, pasal apa dia dipanggil Abu Hurairah, itu dia panggil perbahasan tentang sanak dan rawi. Maka Sheikh Idris Al-Marbawi kata, tu aku tak mahu baca. Yang tu orang berbaca di lain tu. Kitab Sahih Al-Kirmizi ni, Bahru'l-Mazi ni, dia kata kita nak fokus pada matan. Matan maksudnya konten hadis tu. Apa Nabi kata, kita nak tengok. Apa Nabi kata dan kenapa Nabi suruh buat begitu. Kita nak fokus di situ. Dan aku terjemah kepala-kepala kepala babnya sebagaimana letaknya. Ni, kepala bab tu macam kita duduk jumpa tu. Bab pada menyatakan hadis bicaranian bab magah yang tu tu tu semua tu dia kata macam mana hak asal macam tua bubuk dalam kitab hak jawi aku ikut sebiji, dia kata adapun jalannya ataupun aturannya daripada bab-babnya tidaklah aku ubah aku ikut macam mana dalam kitab asal juga dia kata aku ikut satu-satu hanya terkadang aku turut dan terkadang dengan beberapa keterangan dan masalah aku tambah. Cuma kadang-kadang ada benda yang aku ejas sikit. Ada benda yang aku tambah. Baca kitab tu sesuai dengan orang Arab. Dengan budaya Arab. Contoh-contoh kalau dia bawa contoh hak berlaku di negeri Arab. Maka aku ubah. Aku bawa contoh yang sesuai dengan orang Melayu. Di tanah Melayu. Begitu. Itu ada sedikit tindakan dia Maka sebelum menyebutkan hadis Aku terangkan sedikit mauduk Yang ni bicaranya La ni dia kata sebelum kita tengok hadis Yang akan nak main sekejap lagi Dia kata aku nak terang beberapa benda dulu Menurut sebagaimana kepala bab Kemudian aku turut dengan hadis Yang akan jadi hujah dan dalil Bagi mazhab syafi'i dan lainnya Kemudian dia kata aku akan cerita Apa kata Imam Syafi'i tentang hadis itu Macam kita duk baca selalu Kita nanti jumpa benda-benda ni semua Hmm? dia kita dengan menerangkan kehendak hadis itu dan juga kehendak Imam Al Cemizi Muallif Sahih Al Cemizi Muallif tu mim w dia ada amzah dia teh lampoh dengan baca Muallak pula jadi ya? dia baca pula Abu Isa Muallak Sahih Al Cemizi dia bukan Muallak dia Muallif Muallif maksudnya penulis kitab Sahih Al Cemizi ini ditulis oleh Abu Isa Al Cemizi enggak ya? dia adalah muallif kepada sahih at-tirmizi, penyusun kepada sahih at-tirmizi. Dan aku jadikan masail belaka bagi menyenangkan penuntutnya dan bila baca hadis bawa main masalah. Macam yang kita duk jumpa dalam kitab ini. Dia bawa main masalah. Masalah ni apa dia? Nak bagi senang, nak bagi kita nampak. Contohnya kadang-kadang bila cakap contoh tak nampak. Bila wak contoh tu ah oh, baru paham. Bila bawa walk, contoh baru nampak. Maka Ah ha, kita ada jumpa masalah sekian-sekian masalah sila lihat masalah 1, 5, 4 dan sebagainya dia buhankah kerana terkadang satu masalah itu bertali-mali dengan beberapa masalah yang lepah dan yang ada di hadapan lagi kadang-kadang satu masalah dengan masalah lepah no ada kan kangkut dia kata maka aku akan bagi tahu maka jika sekiranya bertali-mali dengan yang lepah maka aku jagakan dalamnya dengan kata lihat masalah nombor setian yang telah lepah dan jika bersangkut dengan masalah yang hadapan lagi maka itu pun dijagakan juga dengan kata lihat masalah nombor sekian yang ni yang dihadapan ini kahedah dia menyusun kitab baharul mazir begitu Maka selalulah Abu Isa al-Tirmizi berkata begini, bermula hadis ini hasan sahih. Ha, kita duduk jumpa kan. Bila baca-baca-baca hadis, dia bagi tahu makna dia, dia kata bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata, apa maksud benda tu? Terkadang dia kata ditambah pula hadis gharib. Kita jumpa ini hadis gharib. Begitu dan terkadang-kadang dikurangkan dan sebagainya maka jaga-jaga dalam kitab ini dia kata tiada diberi makna kalamnya ini lagi melainkan hendaklah kami ingat daripada awal akan makna dua tiga kalimah itu dia kata aku nak terang sekali saja lepas ni kalau hampa jumpa lagi ini hadis Hasan lagi sahih kau selalu tanya lah. aku nak terang sekali ni aja dia kata tanya eh? macam kita cikgu duk mengajar di sekolah bodoh tu kita kata dekat budak-budak ni ni saya nak terang sekali ni eh? lepas ni tanya lupa kepala macam tu pula Dan kalau tak pesan tak lagi tanya pula tak lagi tanya pula makan kepala ikan banyak sangat dia lupa jadi geretak awal-awal lah -awal ni saya nak habak sekali ni aja. lepas ni jangan dulu tanyalah macam tu maka dia ni pun dia pakai kaedah tu juga dia kata ni cerita hadis Hasan, hadis Sahih hadis Rarif aku nak habak ni di sini aja aku akan habak lepas ni aku akan sebut aja hadis Hasan Sahih apa makna tak saya tanya masa tu tengok balik kitab makmullah baca ni begitu Baik, muka soal sebelah. Dia kata masalah. Baik, yang dikatakan hadis Hasan itu apa dia? Apakah maksud Abu Isha At-Tirmizi apabila dia berkata hadis itu hadis Hasan? Wahai saudara ku, bermula maksud Abu Isha At-Tirmizi berkata hadis itu hadis Hasan, ialah berkhabarkan hadis itu tiada-ada pada sanaknya ditohmahkan dengan bohong dan tiada syad. Dia kata bila kita baca baca hadis dia kata ini hadis hasan hasan maksudnya hadis tu hadis yang baik tidak ada tohmahan pada hadis tu maknanya hadis tu hadis yang boleh diterima pakai itu maksudnya dan diriwayatkan hadis itu dengan beberapa wajah dia kata min ghairi wajhin maksudnya ada riwayat lain lagi hadis yang sama diriwayatkan oleh orang lain begitu Demikianlah maksud Abu Isa Al-Cirmizi berkhabarkan Hasan padanya dan di akhir kitabnya itu. Abila jumpa dia kata ini hadis Hasan. Maksudnya ini hadis baik. Tidak ada toknahan yang tak elok pada dia dan dia hadis yang boleh dipakai. Itu maksudnya. Hmm? Ada pun pengenalan hadis Hasan pada setengah ahlul ilmi ialah... ...barang yang diketahui kan dengan mengeluarkan dan telah masyhur rijalnya Seperti hadis orang-orang Basrah dikeluarkan daripada Qatada. Ayah ni di sisi tengah ulama. Kan? Bila sebut kata hadis itu hadis yang hasan. Maksudnya orang tahu dah hadis ni sahabat periwayat dia. Tahu dah. Bila sebut kata hadis tu... ...hadis riwayat daripada Qatada. Orang tahu dah hadis ni berpucar daripada tempat yang bernama Basrah. Ataupun dia kata hadis ini daripada Basrah, sebut Basrah tahu dah. Basrah periwayat yang terkenal di situ ialah Qatadah. Begitu. Dan hadis orang-orang Kufah dikeluarkan oleh Abi Ishaq dan hadis ulama Madinah dikeluarkan oleh Ibni Shihab dan hadis ulama Makkah dikeluarkan oleh Aqiq. Itu nama-nama tu. Sebut nama orang tak tahu Kalau Aqiq ini Makkah punya ulama. Kalau sebut kata ibnu Jihad, tahu dah yang ni daripada ulamah Madinah. Tahu dah, dia kata. Maka apabila kita tahu, hadis tu hadis hasan, Hadis yang diketahui, siapa orang yang meriwayatkan dia. Begitu. Maka atasnya lah peredaran hadis. Dan sesungguhnya telah membanyakkan daripadanya oleh Abu Daud dan Al-Cirmizi. Ha, itu cerita tentang hadis hasan. Jadi mudah fahamnya begini, contohan. Bila kita baca hadis, kita jumpa. Dia kata ini hadis hasan. Kita faham bahawa ini hadis baik dan boleh dipakai. Begitu saja. Baik. Masalah, dia kata hadis fahih. Apa maksud Abu Isa apabila dia kata demikian itu? Kata Imam Nawawi, bermula mengenal fahih itu ialah barang yang ada hubungan kanaknya dengan hudul. Hudul maksudnya adil. Ulama' hadis dianggap seorang yang adil. Kalau sekiranya dia sentiasa memelihara marwah dia. Dia memelihara marwah dia. Dia satu orang yang cukup menjaga. Soal-soal hukum hakami telahlah dia jaga. Soal adab sopan dan sebagainya. Semua dia ni di satu orang yang cukup jaga. Satu orang yang cukup siakah. Siakah maksudnya di, dipercayai. Sampai orang tak pernah tengok hubung-hubung kepala. Tak pernah tengok kecuali apabila dia buat haji buat umrah dia adalah ihram saja... maka tu aja orang boleh tengok remis dia. Waktu lain sentiasa ada kefiah. Ah ha, yang tu menunjukkan kata dia ni satu orang yang siqah, yang adil, satu orang yang amat dipercayai. Begitu. Hmm? Baik, lagi dia seorang yang dhabitin. Dhabit maksudnya kuat ingatan. Tak pernah lupa. Kalau orang abang kata Orang hebat kat dia kata saya nak pergi Mekah 2 hari bulan 2 tahun 2002. Dia ingat lah? Dia tak pergi dua bulan 3 hari bulan 3 tahun 2003. Nah itulah mab lagi lah. Dia tak latah dah orang kata 2 hari bulan 2 tahun 2002. Dia tak silap lah dia tak kata 22 hari bulan 2. Tak dia akan ingat 2 hari bulan 2 tahun 2002. Dia satu orang yang babis ingatan. Maksudnya ingatan cukup syak, cukup tajam, cukup kuat ingatan. Orang yang meriwayatkan hadis tu ingatan dia tiktok maka hadis yang dia riwayatkan hadis yang sahih. Begitu. Dan juga dengan ketiadaan syuzuz dan tiada 'illah dan tidak ada syad. Tidak ada benda yang pelak dalam hadis itu. Tidak ada syad. Dan tidak ada 'illah, tidak ada kecacatan pada hadis tu. Semua sempurna memang sesuai memang elok. Begitu maka inilah yang diiktifakkan atas bahawasanya itu hadis sahih ulama' sepakat mengatakan hadis kalau sekiranya periwayatnya sanatnya adil seorang yang babit, kuat ingatan dan sebagainya, tidak ada syas dan tiada ilah, maka hadis itu hadis sahih, tak boleh petikai mempertikai hadis sahih, jadi kafir haa, jaga baik-baik mempertikai hadis sahih, jatuh kafir dia petikai kalau dalam keadaan jahil dia berdosa-dosa ada orang pergi habak kat dia kata ni Encik Encik jangan cakap macam tu sebenarnya yang ni hadis fahih dia kata fahih muheh dia kata dia buat main-main macam tu orang dah habak kat dia kata yang ni hadis ni hadis fahih hadis fahih ni Encik tak boleh petikai kalau Encik tak percaya hadis fahih Encik boleh jadi kapiah dia kata aku tak peduli aku tak nak pakai benda ni orang dah bagi tahu kat dia dia bantah dia engkar juga setelah diberitahu jatuh kapiah dia yang ni yang dikatakan hadis sahih. Itu sebab tuan-tuan, kita bila kita baca hadis sama ada pada mukadimah, kuliah atau apa kita sebut, kita kata hadis ini riwayat imam muslim. Hadis ini hadis sahih, riwayat imam muslim. Bila dengar kata hadis ni hadis sahih, kita dah piduk buat kerupak mulut. Piduk buat perli-perli main. Piduk kacau lebih kurang. Tahu Sebab dia akan mencederakan akidah kita. Yang ni kena muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu tentang hadis baik, bawah itu huraian yang kalau baca pun kita tak faham, sebab benda ni menyentuh tentang ilmu hadis secara khusus kalau contohan anak-anak mengaji sekolah agama, dia akan terang ni, detail, benda-benda ni dia kena tulis, berapa hitam dan sebagainya sebab dia huraian, dia panjang Nah, ha? lepas itu dia masuk bab pada menyatakan hadis bicaranian ha? lepas ni dia nak masuk hadis yang pertama, iaitu hadis Bicara niat Dia nak beritahu dekat kita Bahawa apa juga benda yang kita buat Berdasarkan niat Kalau niat kita kerana Allah Walaupun orang kata kita salah Allah menilai kita betul Kerana kita buat kerana Allah Dia macam tu Kalau sekiranya kita buat Orang nampak macam cantik Tapi kita punya niat tidak kerana Allah Walaupun orang nampak cantik Allah tak terima amalan itu Tuan-tuan pernah Cerita tentang tiga orang Seorang mati syahid, seorang ilmu banyak, yang seorang lagi harta banyak. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menceritakan tentang tiga golongan manusia ini. Dibawa ketiga-tiga ini ke depan Allah SWT untuk dihisap lebih awal daripada orang lain. Allah nak hisap dia lebih awal daripada orang lain. Buat di tiga ini. Hak pertama mati syahid Hak kedua ilmu jenuh Dan dia sebah ilmu dia dekat semua orang Dan yang ketiga dia ni satu orang yang harta banyak Dia infak harta daripada jalan Allah Dengan kerana keistimewaan keistimewaan ini Dia dibawa ke depan Allah subhanahu wa ta'ala Nak hisap dulu pada orang lain ...dilemai depan Allah, Allah tanya dia... ...Allah kata, apa siapa kamu ni... ...dibawa untuk dihisab dulu pada orang lain... ...jawab dia ni... ...dia kata, aku dulu mati syahid... ...Tuhan kata apa kat dia? ...Tuhan kata, kaza betul. ...Hang bohong, Tuhan kata. ...Hang dulu bukan mati syahid... ...tapi hang mati kerana nak tunjuk... ...kata hang berani lawan dengan musuh... ...maka hang mati dalam keadaan niat nak tunjuk berani... ...hang bukan mati syahid. Nampak tu, tak? Hadis sahih. Maka hadis ni nak bagi tahu dekat kita... Nia. Tapi manusia tengok manusia kita syahid Allah Subhanahu Wa Taala tahu sebenarnya nak dia sahih ke tak. Pasal apa? Sini sudah menyimpang. Kita tengok satu orang pula masuk naik kelas. Dia pakai jubah, dia pakai serban, dia masuk naik kelas. Kita kata apa? Dia ni, ni tengok dengan jubah dengan serban rupanya serban abu jahal Kita tak tahu cerita. Rupanya dia masuk ke di dakwah orang dalam naik kelas. Tentu-tentu dulu ada orang pernah buat kerja macam ni Masuk dalam nightclub tu. Dia bukan masuk nak pergi minum arak. Dia bukan masuk nak pergi menyanyi. Dia masuk pergi, dia nak bagi malu ni orang-orang yang minum arak. Orang apa ni. Dia masuk pergi, dia bagi risalah ugama dekat mereka. Kau-kau ni mabuk-mabuk tengok pun ni paham ni. kata ambil, tak apa lah, tak lagi hilang mabuk baca. Dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia keluar. Allah menilai dia. Kalau dia buat tu ikhlas kerana Allah. Walaupun mata, tengok dia masuk mata-mata semua pakat kata dia ni tak betul. Tetapi Allah tahu dia buat tu kerja kerja yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bab ni kita baca insya Allah Kita baca bulan depan. Bila kita baca bab ni, tuan-tuan, dia hati kita ni. Dia tembak hati kita. Pasal apa? Dia akan suruh kita tanya diri kita sendiri. Hak kita duk buat ni ikhlas ke tak? Maka, ini tajuk pertama. Dia kata bab yang menyatakan hadis. Yang membicarakan tentang soal niat. Wallahualaikum. Kita sembuh sikit lagi. <laughs> saya lupa muka surat lima tuan -tuan. muka surat lima muka surat lima dia kata di situ masalah garis yang tu entah maaf saya tak nampak yang tu <laughs> masalah hadis garis dia buat dalam di itu garis dia kata apa maksud Abu Aisyah apabila dia kata hadis itu hadis garis tuan-tuan kita dah duduk baca baharul mazir di banyak tempat dan kita biasa jumpa hadis tu last kali dia kata dan ini hadis garis dia kata apa maksud garis Wahai sedagaku adalah maksud Abu Isha apabila ber, apabila dia berkata hadis itu garis Ialah menunjukkan bahawasanya tiada diriwayatkan hadis itu Melainkan daripada jalan yang satu Satu saja hadis Contohnya dia macam ni Kadang-kadang satu bab ada 20 riwayat Contohnya bab perintah angkat tangan ketika berdoa hadis yang kata apabila doa angkat tangan kan hadis yang nak cerita kata apabila berdoa disuruh angkat tangan ni ada 20 macam riwayat yang riwayat ni semua kata-kata tak sama tetapi maksud dia sama maksud dia nak suruh bila doa angkat tangan ada 20 riwayat baik yang dikatakan hadis harif ni dia satu je, satu riwayat je yang cerita tentang benda tu, satu riwayat saja Maka apabila tak ada orang lain yang meriwayatkan benda yang macam tu, maka hak riwayat satu tu dipanggil rarif. Rarif dalam bahasa Inggerisnya dia kata odd, o odd. z Ot. Bukan o d Maksudnya pelik lah. Tak ada siapa yang riwayat macam dia ni, riwayat. Dia sorang ajar riwayat macam tu, maka dia hadis yang dia riwayat dinamakan hadis rarif. Begitu. Baik, dia kata itu dan kadang-kadang -kadang diriwayatkan daripada beberapa jalan, maka dia gharibkan dia. Apabila datang dia daripada jalan yang menunggal daripada orang lain. Seorang dia ya, tunggal dia sokak macam riwayat hadis yang macam tu. Orang lain tak ada. Maka hadis yang dia seorang riwayat itu dinamakan hadis itu hadis gharib. Dan hadis gharib boleh diguna untuk beramal. Oh, dia bukan buang. Siang nak kena teliti ini hadis daif. Hadis daif nak kena teliti dia hanya boleh digunakan dalam fadailul a'mal dalam benda-benda yang melibatkan fadail a'mal. kan. Okay. dia tidak boleh digunakan untuk buah berhujah. Tak boleh. Kita nak guna hadis dhaif nak berhujah dengan orang tak boleh. Dia tak kuat pasal dia dhaif. Dhaif makna dia lemah. Tapi dia masih hadis. Tapi dia lemah. Pasal apa dia lemah? Pasal tadi ini. Masalah perawi dia bila dicek-cek didapati dia dari segi adil dia kurang. Bila cek-cek, dia ni dia dapati dari segi babit, dari segi ingatan dia, dia kadang ingat, kadang lupa. Dia ni bila dicek-cek, dia ni ada banyak ilah, ada banyak kecacatan pada hadis dia. Hadis hadiah dia riwayat dengan orang lain riwayat nampak bercanggah. Bila cek-cek lagi ada empat lima lagi riwayat sama macam kawan tu, punya tak ada siapa sokong. Maka ada kecacatan pada riwayat dia. Maka akhirnya hadis ni, dia turun-turun-turun bertabat, turun, turun, dia jadi hadis za'id. Boleh diguna untuk beramal, pasal dia hadis. Tetapi tak boleh diguna untuk berhujud. Berat cikgu sementara ni tajuk mustalah hadis ni. Jangan orang mengajar di masjid. Dia berat sikit. Tapi begitu penilaian dia. Dan satu lagi dia panggil maudong. Maudong maksudnya reka-reka. Yang ni bukan hadis. Yang ni sahaja, sahaja ada siapa kapidu reka hadis ni. Wakmai kat kita. Dia ada kata benda ni hadis. Bila disemak-semak. Disiasat-siasat. Dicek-cek. Tak ada pun hadis tu. Dalam mana-mana kitab hadis. Tak ada buka sahih bukhari tak ada buka sahih muslim tak ada buka at-tirmizi tak ada buka abu daud tak ada buka buka ibnu majah tak ada buka annasa'i tak ada tak ada pun hadis ni tapi orang duk kata hadis contohnya apa hak duk cerita tentang fadhilah bulan Ramadhan. malam satu siapa semayang uh, semayam tarawih malam pertama pahala dia macam ni macam ni macam ni macam ni Siapa semayang tarawih malam kedua, pahala dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tempek rata masjid, keluar dalam televisyen dan sebagainya, kata itu hadis. Sedangkan ulama' hadis mengatakan itu bukan hadis. Ha, maka dia duduk dalam kumpulan Maubong. Iaitu satu cerita yang direka-reka. Ha, yang itu kita tak boleh pegang. Kita boleh pegang kata yang ni hadis. Walaupun semayang tarawih ni satu benda yang disuruh. Dia satu amalannya yang baik. Tapi kalau sampai nak turut orang sampai hidup tipu karang hadis sesuai, tak boleh. Yang itu salah. Ini tuan-tuan. Bila kita mengaji mengajibat hadis ni, baru kita jumpa. Benda-benda ni semua baru kita jumpa. Dan ada banyak lagi contoh hadis Kalau tuan-tuan nak dapatkan lebih jelas. Kedai buku ada banyak jual lah ni. Ha? Dia tulis itu himpunan hadis-hadis palsu. Himpunan hadis-hadis palsu dan dia dah bahagi dah hadis palsu tentang Bak Semayang ada satu-satu kumpulan hadis palsu tentang Bak Ami Ayak Semayang dia ada satu yang tu semua adalah benda-benda yang sebenarnya bukan hadis tetapi didahwa sebagai hadis tuan-tuan boleh dapat di kedai buku harfa ada kedai banyak-kedai ada cari keimpunan hadis-hadis palsu bila kita baca tu ada yang kita akan terjumpa oh yang ni rupanya bukan hadis ini macam tu muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sekali sekali saya minta maaf tak nampak tajuk garis tadi. Selepas ini kita akan masuk tajuk bab pada menyatakan hadis bicaranya. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaarak wa ta'ala an saadatina, hadis sayyidina rasulillahi ajmain.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 صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين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 ايها المؤمنون ابتقوا الله اوصيكم و اياي بتقوى الله فقد فاز المتقذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للنات وبينات من الهدى والفرقان الله سبحانه وتعالى بثير من القرآن عوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن hinda lil nas wa bayyinatin minal huda wal furqan subhanallahu maksudnya bulan ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya al-Quran dan Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia dan Quran itu menjelaskan segala perkara dan Quran itu menjadi pembeda untuk manusia mengetahui di antara yang hoax dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk dan sebagainya. Insya Allah Muslima yang dirahmati Pada hari ini genap dua minggu kita berada dalam bulan Ramadhan bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bulan yang Nabi kata awaluhu rahmah wa authahu maghfirah wa akhiruhu iqliman nar. Nabi kata bulan Ramadhan itu adalah bulan yang kalau yang awalnya Allah menjanjikan rahmat Sepuluh yang pertengahannya Allah menjanjikan keampunan dosa dan sepuluh yang akhir itu Allah menjanjikan kelepasan daripada api neraka. Fitri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita Aisyah radhiyallahu anha ulamahtam Nabi. Kata Aisyah ya Rasulullah. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إن تعفون كريم تحب العفو فقط أني أو كما قال حديث رواية الترمذي. Pertwi Nabi. Sebab itu Nabi Rasulullah anha ditanya Nabi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Arai'ah, in alimtu ayu lailatul lailatul qadr, ma aku lu Ya Rasulullah, aku pendapat kamu. Katakanlah aku tahu bila ke malam Lailatul Qadr. Apa patut aku kata pada malam Lailatul Qadar itu? Aisyah tanya Nabi. Aisyah kata, Ya Rasulullah, katakanlah aku boleh tahu bila Lailatul Qadar. Katakanlah aku boleh tahu bilakah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Apa patut aku buat pada malam yang dikatakan Lailatul Qadar itu? Nabi saw bersabda, Nabi kata, "Kauli Allahumma inna ta'afuun kareem, tuhibul afwa fa'fuani." Nabi kata, kalau kamu tahu, kata malam tu malam belajar pulkadar, maka hendaklah kamu banyak berdoa dengan doa yang kita selalu doa dalam semayang taraweh. Allahumma inna ta'afuun kareem tuhubul aqwa fa fa'uanna bila sembang kita ramai kita kata fa'uanna kita kata beza dengan na untuk aku kawan na untuk semua ramai-ramai maka doa yang kita dengar imam baca sama ada tiap-tiap empat rakaat ataupun di akhir sembahyang dan sebagainya itu doa ma'tsurah doa yang diambil daripada hadis nabi Sallallahu alaihi wasallam. Perlu tuan-tuan, kita bila buat ibadat, perlu kita tahu ibadat itu ada ke dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita reka-reka sendiri. Maka doa yang selalu dibaca dalam sembahyang tarawih itu Allahumma innaka ta'afun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu fa 'anna itu doa itta'atik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa itu dengan niat ikut perintah Nabi mendapat ganda pahala Sayyidatina Aisyah anha, dia tanya Nabi dia tanya suami dia tuan tengok ada Sayyidatina Aisyah Nabi Muhammad itu suami dia tapi dia panggil Ya Rasulullah huh? ada Nabi Muhammad itu suami dia lelaki dia tapi dia panggil Ya Rasulullah kerana begitu. Aisyah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah. Kalaulah sekiranya aku tahu bila Lailatul Qadar, aku tahu pada malam ni Lailatul Qadar, apa patut aku kata, apa patut aku buat pada malam itu. Nabi kata, kalau kamu tahu pada malam ni malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuun kari. Ya Allah, Ya Tuhan, sesungguhnya kamu maha pengampun lagi maha mulia. Tuhibbul afwa, dan kamu suka mengampunkan orang. Fa'afu anna, maka ampunkalah dosa kami semua. Muslimin dan Muslimah yang di rahmat Allah, daripada itu dapat kita faham bahawa bulan Ramadhan adalah bulan untuk kita orang Islam sedaya upaya buat ibadat supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah kita buat Dan sebuah hadis sahih yang begitu popular Nabi SAW bersabda Nabi kata Man kama Ramadhana imanan wahtisaba Hufira lahu ma taqadda min zandih Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, bagaimana siapa yang berdiri untuk menghidupkan Ramadan? Manqama Ramadana imanan wahtisabah. Bagai siapa yang berdiri untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadannya imanan wahtisabah. Dengan penuh keimanan dan mengharapkan kerebaan Allah. Bapak yang dalam bulan Ramadhan itu, dia penuhi Ramadhan itu dengan menghidupkan malam-malam Ramadhan. Dan dia buat benda ni semua tidak ada tujuan lain, Melainkan imanan, wahdi sabar, kerana keimanan dia, tuntutan keimanan dia, Dan menghalakkan kerebaan Allah. Allah ampun bagi dia dosa-dosa dia yang terdahulu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah kita dapat kekuatan untuk main ke masjid, semayang, berjemaah beramah ramai sekaligus kita mendapat sedikit ruang masa untuk mendengar nasihat-nasihat daripada Allah dan daripada Rasul alaihi wasallam. Imam Malik Imam Malik Maliki yang terkenal dengan kitab dia Al-Muattab hmm? Imam Malik adalah Tukgu-Tukgu Imam Syafi'i Imam Mazhak kita Imam Malik adalah imam yang cukup besar yang disegani oleh imam-imam yang kemudian daripada dia Imam Malik ada meriwayatkan satu hadis dan hadis itu dituliskan di dalam kitab dia kitab al-muwatta. kalau biasa dengar kitab al-muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik ini contoh boleh tengok. Hmm, jilid dia tebal. Dan kitab muwatta kitab hadis yang ber, berjilid tebal itu dihafal oleh Imam Syafi'i, harfat dihafsil. Dia hafal word by word. Imam Syafi'i berguruh dengan Imam Malik Kitab yang ditulis oleh Imam Malik Kitab Al-Muwakta' itu Imam Syafi'i hafai Perkataan demi perkataan Di dalam kitab Al-Muwakta' itu Nabi SAW bersabda ha? Imam Malik ambil satu sabda Nabi Dia masukkan dalam kitab Al-Muwakta' Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda Nabi kata Taraf tu fiikum amraini لَمْ تَظِلُّ مَا تَمَسَتْتُمْ بِهِمَا Kitab Allah وَسُنَّةَ رَسُولِ Itu yang ditulis oleh Imam Malik di dalam kitab dia, Kitab Al-Muatta Habis ini orang baca macam-macam Satu bacaan macam tadi تَرَفْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِي لَمْ تَظِلُّ مَا تَمَسَتْتُمْ بِهِمَا Ada setengah diriwayatkan تَرَفْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِي mata sama tercung hima landa tidak abada itu riwayat yang berbagai-bagai tidak kata baca lagu legumolak tadi betul hak kedua kala hak kedua betul tak hadis diriwayatkan dalam lafaz yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama begitu tetapi imam malik meriwayatkan hadis ini di dalam kitab dia dengan lafaz yang kita baca mola tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Saratu fikum kum amraini, lantabillu, ma' ta'msak tum bidhima. Kitab Allahi, w sunnat Rasulih, begitu. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Lantabillu, kamu tak sesat sampai bila-bila." Bahasa Arab, eh? bila dia sumpah dengan labnun, lab lab, maknanya dia lil mu'abad sampai kiamat, sumpah ni tak terongkai Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua benda kamu selama-lama tidak akan sesat ma tamasaktum dihima selagi mana kamu pegang dengan dua benda ini iaitu kitab Allah wa sunnat al-rasulih iaitu Quran dan sunnah rasulnya hadis Nabi SAW muslimin dan muslima yang dirahmati Allah SWT masalahnya ialah hadis ni kita dengar tiap-tiap malam bagi orang yang mengaji tiap-tiap malam dia dengar hadis ni. bagi orang yang hanya suka dengar ceramah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dia dengar hadis ini masalahnya ialah sejauh mana hadis ini diterima pakai oleh masyarakat yang mengaku mereka Islam nah, itu Masalahnya ialah sejauh mana masyarakat Islam yang mengaku dia orang Islam Yang dia dia marah sangat kalau orang cuba nak menasingkan Islam dia Sejauh mana orang Islam ini berpegang dengan Quran dan hadis Nabi Begitu Dan kita tidak boleh pecahkan di antara Quran dan hadis Nabi Tak boleh jika tidak boleh menjadi manusia yang hanya nak pegang kepada Quran, tidak nak hadis, tidak boleh. Seperti mana tidak bolehnya kita jadi manusia yang hanya nak merujuk kepada hadis dengan mengenepikan Quran, tidak boleh. Kerana Nabi saw kata, aku tinggal dua benda, kalau kamu pegang dengan dua benda ni, kamu tak susah selama-lama. Kalau pegang satu, kamu kemungkinan susah. Sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita hari ini sampai ada pihak yang tumbuh kumpulan. Nama kumpulan dia jama'ah Al-Quran Malaysia. Dan mereka menggariskan maklamat kumpulan mereka ialah nak pegang Quran semata-mata. Pegang Quran pun boleh jadi sesat. Kalau sekiranya dia memegang Quran dan menolak hadis Nabi SAW. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT maka dalam kegairahan kita sambut nuzulul Quran jadi tak boleh lupa tentang pentingnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu kata Nabi Amma Ba' fa inna khayra alhadith kitabullah وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ بِلْعَةِ الْبَلَالَةِ اَوْ كَمَا قَلْ هَدِيْسَ صَحِيِّ Riwayat Imam Muslim Ini selalu Khatib baca khutbah dia duduk petik hadis ni Cuma ada Khatib baca betul Ada Khatib baca tak betul Yang tua jadi berada Dia boleh baca dua bentuk bacaan satu kita boleh baca fa'ilna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ataupun kedua kita boleh baca wa khairal kuda kuda muhammad sallallahu alaihi wa dua tuah ni kalau baca betul lain pada tu dia membaca ataupun dia baikah ini masalah masalah grema dalam bahasa Arab, masalah nahum. So, eh, masalah nahum. Maka hadis itu Nabi saw bertakdir Nabi kata, faidna khair al hadis kitabullah. Nabi kata, maka sesungguhnya sebaik-baik percakapan, sebaik-baik berita adalah kitabullah. Quran tak boleh jalan. Semua benda yang ada dalam Quran itu adalah yang terbaik. Kalau berita, berita yang terbaik. Kalau maklumat, maklumat yang terbaik. Kalau ilmu, ilmu yang terbaik. Kalau tunjuk ajar, tunjuk ajar yang terbaik. Semua benda dalam Quran itu adalah yang terbaik. Nabi kata. Maknanya tidak boleh terlintah, tidak boleh tegurin, tidak boleh jatuh, tidak boleh terangat. Dalam hati kita kata Quran ini tidak baik. Tak boleh. Maknanya tidak boleh. Bila orang baca Quran dekat kita, kita rasa ada nak petikai. Kita rasa macam ada tak kena. Kita rasa macam ada kekurangan. Kita tak boleh. Perasaan macam tu tidak boleh. Kerana Quran itu adalah kitab yang terbaik. Begitu. Tidak boleh. Ada adalah hati kita. Bila orang terang tentang Quran. Kita rasa tak kena. Bila orang terang tentang Quran. Kita rasa tak tepat. Bila orang terang tentang Quran. Kita rasa tak betul. Tak boleh ada perasaan macam tu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam soal ini Nabi berkata inna khairal hadithi kitabullah. Maka sebaik-baik percakapan, sebaik-baik berita, sebaik-baik benda itu adalah kitabullah. Quran adalah yang terbaik Nabi berkata. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sudah tunjuk jalan dia kok ni, ada roleh main bagi tahu kat kita, tak, jalan dia kok ni. Maka petunjuk Nabi itu yang terbaik berbanding dengan petunjuk orang lain. Oh, yang ini kita nak kenapa? Bila Nabi SAW sudah kata benda ni halal, maka hak Nabi tunjuk kata halal itu tetap halal. Walaupun seribu orang main nak tak boleh jadi haram. Tidak boleh. Bila Nabi SAW sudah tunjuk kata benda ni tak baik, benda ni buruk, benda ni keji. Tak so, satu dunia kata benda tu elok, benda tu tetap keji. Itu maksud dia. وَخَيْرَ الْحَدِيِّ hadi hadi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. وَالْشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا dan sejahat-jahat perkara adalah perkara yang diada-adakan benda baru yang diada-adakan hadis ini merujuk kepada soal ugama ugama kita yang menyangkut tentang soal ibadat khusus semayang, kosa, zakat, haji, umrah, apa semua ni ibadat khusus kena ikut lagu macam Nabi SAW tunjuk tidak boleh tambah tidak boleh pekorang tidak boleh kalau Nabi sudah tunjuk subuh itu dua rakaat, Nabi sudah tunjuk zuhur asar itu empat rakaat, Nabi sudah tunjuk maghrib itu tiga, Nabi sudah tunjuk Aisyah itu empat, maka begitulah hendaknya tidak boleh kita tambah subuh bagi jadi tiga, tak boleh kita petorang Aisyah bagi jadi tiga, kita tak boleh nak tambah, tak boleh nak petorang. Kerana hak Nabi SAW kata, mesti ikut, sembarang tindakan baru yang melibatkan soal ibadat khusus, tidak boleh begitu maksudnya. Yakullah bidaatim badalah dan setiap benda bidaah itu adalah sesat. Bidaah maksudnya bidaah dalam soal ibadat khusus tidak boleh kita tambah apa-apa benda yang tidak pernah dibuat oleh Nabi saw dalam soal yang menyentuh ibadat khusus. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. Allah benci pada orang yang tak ambil tahu tentang agama. Allah benci. Allah subhanahu wa ta'ala sangat benci. Sangat tidak suka. Tak berkenan kepada orang yang tak mengambil tahu pasal agama. Allah benci. Allah tidak suka. Dan sebuah hadis riwayat daripada Ibn Abbas. radhiyallahu anhu Kata dia, Kata Rasulullah SAW. Abg Nafi ila Allah Taala, mulhid fil Haram, ومغتاب في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم مريء بغير حق ليُحرق دمه أو كما قال هذا الصحيح رواية البخاري ابن عباس Rabiyallahu anhu meriwayatkan kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata abghadun nasi ila Nabi kata dalam ramai-ramai manusia ada tiga golongan manusia Allah cukup benci Hadis sahih tuan, riwayat Al Bukhari Nabi kata dalam ramai-ramai manusia ni ada tiga golongan manusia yang Tuhan cukup benci dekat depa ni. Sakpah dia depa Yang pertama nabi kata mulhidun fil haram iaitu orang yang mulhid sedangkan duduk di tanah haram. Mulhid maksud dia free thinker. Orang jenis tak ambil tahu pasal ulama. Ini dia panggil mulhid. Ataupun nambah salah orang kata etis ataupun hadis ini diterjemahkan dengan maksud mulhidun fil haram ialah orang yang duduk di Mekah duduk di Madinah tapi tak ambil tahu pasal ugama Mekah Madinah ni Al-Haramai, dua tanah haram ha? Mekah Madinah dua-dua ni dia panggil Al-Haramai dua tanah haram dia duduk di Mekah, dia duduk di Madinah tapi dia malamnya merupakan orang yang tak ambil berat pasal ugama dia adalah abang manusia yang Allah cukup benci. Dan tengok cerita tu banyak masjid tu tempat keratan akhbar tentang berita ni di di papan kenyataan masjid. Cerita tentang satu orang tokoh keperas di Madinah yang meninggal dunia. Yang mayat dia disembahyang di, disembahyang di masjid Nabawi. Kemudiannya mayat dia tu waktu dibawa ke tanah perkuburan Baqe' Al-Gharpad. Dekat dengan Masjid Madinah tu, waktu nak simpan mayat dia, tiba-tiba terbelik dengan ulak besar, sandak mayat dia belik-belik, rentak masuk dalam tubuh, hilang dengan ulak dengan mayat sekali. Keluar muka depan, surah abang Saudi. Tajuk dia, Al-Aqubah tu, Litarikis Salah. Tajuk tu keluar. Frontage, akhbar Saudi. Al-Aqubah, maksudnya balasan salah Bagi orang yang tinggal sembahyang Dia keluar frantik akhbar Saudi Dempak satu Saudi Orang cerita tentang benda ni Ada orang bila baca berita tu Dia kata takkan ko Takkan tinggal sembahyang sama macam tu Jadi dia kata di Malaysia berkening betul Orang tak sembahyang tak ada ulang keluar sama pun Ada orang kata macam tu Ada orang kata macam tu eh, Dia kata tak betul Tuan-tuan, so, kerajaan Saudi adalah kerajaan yang cukup cemburu dengan berita-berita yang tidak ber, bersandar agama. Kerajaan Saudi dia cukup cemburu. So, Tuan-tuan, di Saudi orang berkata Wahbi, Wahbi. Orang kata Mekah, Madinah ni depan mazhab Wahbi. Orang berkata apa? Sebab depan ni adalah kerajaan yang berpegang dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dan di dalam mazhab Hanbali ni muncul satu orang ulama yang bernama yang dipanggil Wahbi tu kan ada orang tak tahu pun tentang kaitan ni dia tuduh kata merahak Wahbi, merahak Wahbi? bukan merahak Wahbi, dia ni merahak hambali tetapi dia seorang reformis dia nak reform balik amalan yang sudah gelong daripada ajaran Islam maka dia tidur pembetih dia pembetih maka akhirnya ambil sempena nama dia orang panggil dia pengikut Wahbi, pengikut dia Orang yang tak tahu apa ini, tuduh kata Wahdi, gitulah. lah. Eh, dia ni nampak lagu Wahdi ni. Yang tahu apa-apa Wahdi. Tak-tak-tak dan dia berdua-dua buat pandai. Wahdi bukan merahap. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kira. Kerajaan Saudi daripada raja dia, mereka mengikut merahap handali. Dan mereka cukup tidak suka sebarang unsur yang mereka kategorikan sebagai benda takkan berita berita tipu dia boleh terima keluar dalam frange serak mak bebah dan kejadian itu diakui oleh imam masjid nabawi. Jadi orang yang tak percaya kepada benda ni dia kata takkan kok pasal berita itu menceritakan hamba Allah yang mati ni tokoh koperak yang mati ni yang kemudiannya ketika nak dikebumikan ke mayat dia ulak sambak dan sebagainya ni kemudiannya diketahui dia satu orang yang suka tinggal semayang orang yang baca berita tu kata kalau tinggal semayang nanti jadi macam tu dia kata tentu di Malaysia ni orang yang tak semayang langsung mati tentu ulak akan sambak dia pasal apa di Malaysia tak jadi pasal apa di sana jadi ini cerita tu, tuan cerita dia apa cerita dia Nabi kata abghadun nasi ila Allah tiga ada tiga golongan Allah cukup marah yang pertama mulhidun fil haram dia duduk di tanah haram duduk di Mekah duduk di Madinah tapi tak nak mik pasal agama Tuhan cukup marah ke orang macam ni tidak bermakna kalau duduk di sungai petani Tuhan tak marah taklah makna begitu berarti makna dia hang duduk di tanah haram hang tak mau peduli agama hang ni memang tak patut betul Berbanding dengan orang sungai petani, hal ini paling tak patut.